барабанщика й трубача. Решта пішли на моторках у верхіві ріки. Нагребуть риби сітками, нерест. Іванові вже та музика не нужна, не почує. Йому вже ангели співають. Хто знає? Хто зна? Може, і чорти підступаються, зав'язавши хвости бантиками. Нагрішив, небійщик, нагрішив хто зна, куди оприділять його? — Може, і там у начальству? — Тепер і там грамотних вистачає. — Тише! — Федір он, близько. Та він не почує, а як почує — нікому не скаже. Двоє старих замовкли, бо процесія підійшла до їхніх дворищ, провели очима Іванову домовину, родичів, і подалися на город. Причіп струною уже порівнявся з іншим двором, біля воріт якого стоять дві бабусі і дідок. Боже, боже, а Сашко, гетілисенний, а що ж ти хотіла? Радіація? Стільки літ з радіацією робить. Гля, а дарченого в дівця нема. Видать, уже розбілися. Зате в місті буде жити. А в Городищах згорбилася б старою дівкою. Відсудить половину квартири у дівця. Може, ще й до неї якийсь пенсіонер-атомник пристане. Краще вже дівувати до могили, як на двоє чужих дітей іти. А Грицько все бобилює. Ніяк не виказиться. А тоді як візьме якусь шельму мальовану. Весь в Івана мусить вигулятися. І ч як вифронтився, наче згульок на похорон. А твій? Хіба не так з міста приїздить? Так тож не на похорон. Ти, Оляно, вже не побачиш, як і в чому він приїде ховати тебе. Микола марний дуже. Нащо йому той реактор? Був би, може, бригадиром у нас? Це людка потягла його до міста, ушлепався і поволочився за нею видрою. Ба крутить стегнами, як жорнами, наче порилася, як з голочки одягнена, а Микола жалько дивитись. Дочка Олеся в них славна. Казала якось Марія на відданні. Хлопець з армії вертається. Ох, і вимучило Івана. Усе раки з'їв. Самі кістки і шкіра. Нарешті встряв у жіночу балачку дідок. Хай Бог милує від цієї напасті. От заснути б і не встати, от у найкраще. Смерть, віру, вибирають тільки... Самогубці. А Марія вже й не плаче. Та в молодості випликала всенькі сльози. Бо дурна. Любила його без пам'яті. Водій голови колгоспу вмикає магнітофон. Хрипкою розпливчато лунає похоронна мелодія у виконанні сільських духівників. П'ятеро дітей виростив Мирович а вони навіть музики не найняли. Бригадир несе прапор з чорною стрічкою. Вітер торигає полотнище, і воно боляче січе прапороностя тороками по обличчю. Та ще й під ноги треба постійно позирати, щоб не перечепитися через коріння і не впасти з прапором печальна тягуча мелодія несподівано уривається. Щось голосно клацнуло, прохрипіло, і з машини голови колгоспу браво вихопився голос, але пугачової. Гасні в залі світи знову, я смотрю на сцену отрішонно. Олександр Мирович ураз згорбився, втягнув лису голову у плечі. Бригадир з прапором озернувся і мало не упав, загнавши носок черевика під грубий корінь. Встиг опертися на держак прапора. Голова кологоспозами тушився, відстав від гурту родичів, замахав кулаком на водія своєї машини. Водій розгубився, поки дотямив, що сталося, прозвучав куплет пісні маестро. Гробарі на цвинтарі відігнали від ями великорогу рябу-корову мировичів, бо підійшла дуже близько і стоїть, як гріх над душею. Ледве одігнали, розмахуючи блискучими заступами. Вона стала неподалік, впихнувши голову між розвіття абрикоси, що викинула перший ще несміливий цвіт. Копачі почули знайому пісню Алли Пугачової, і Андруха сказав, «Мироне, голова їде!» Злодійкувато допили пляшку, пожбурили її між старі могилки, заходилися дожовувати ковбасу з хлібом. У глибині лісу, де зникає за деревами піщана дорога з городищ, зупинилося таксі. З нього вийшла Наталка. Та сама, яку Григорій запрошував поїхати з ним на похорон. Вона рішуче відмовилася. Наталка поклала на сидіння 25 карбонців. Я недовго. Зачекайте. Старий таксист? З таким не страшно їхати жінці? Навіть у лісову глухомань? Байдуже кивнув головою, розвернув машину у напрямку міста. Наталка йде лісом, недалеко від свинтеря, ховається за сосну, щоб її не побачили. Біля ями командує голова колгоспу, щиняє зайву метушню. Олександр Іванович згинається майже удвоє, щось каже йому на вухо, і голова ховає папірця до кишені. Підходить до школярки в учнівській формі. Одбой, не треба промови, мітингу не буде. Дивиться у бік цвинтаря Наталка, притулившись щукою до соснової кори, прощається з батьком тіти. По черзі, цілуючи, почорніли його лице, над яким кружляє оса, намагається одігнати її але та прилітає знову. Нетерпляче крутять молотки у руках гробарі Андруха і Мирон. Голова колгоспу штовхає бригадира, щоб опустив прапор над труною.